29. fejezet Szuti nem olyan ember volt, aki hosszú ideig képes élvezni a templomok kertjeinek csendes békéjét. A szép papnők nem foglalkoztak a betegekkel, megközelíthetetlenek maradtak. Egy zord ápoló volt minden társasága, ő cserélte a kötéseit. Alig egy hónappal a műtét után Szuti már nem fért a bőrébe a türelmetlenségtől. Akkor is képtelen volt megmaradni egy helyben, amikor Noferet ismét megvizsgálta. Meggyógyultam! Még nem egészen, de már tűrhető az állapota. Egyetlen varrat sem szakadt fel, a sebek behegedtek, és nem fertőzöttek el. Na, tehát elmehetek? Csak akkor, ha megígéri, hogy kíméli magát. Szuti örömében két cuppanós csókot nyomott Noferet arcára. Magának köszönhetem az életemet, és nem vagyok hálátlan természetű. Ha bármikor szüksége van rám, hívjon csak, és jövök. Hősi becsület szavamra mondom. Vigyen magával egy nagy korsó gyógyvizet, igyon belőle naponta három serleggel. De ugye már ihatok sört is? Ihat. A bor sem tilos többi, de csak mértékkel. Ilyen jó újraélni, kiáltotta Szuti mellét kidüllesztve. Ezt a rengeteg szenvedést csak a nők felettethetik el. Meg akar házasodni? Hát, Isten nő óvjon ettől! Mit kezdenék én egy hűséges hitvessel és egy seregnyi nyafogó gyerekkel? Szerető kell nekem, aztán egy másik, majd megint egy újabb. Ez az én sorsom. Csodálatos, Nem? hiszen mindegyik nő más, és mindegyiknek fel kell fedezni a titkait. Egyáltalán nem hasonlít a barátjára, jegyezte meg mosolyogva a feret. Ne higgyen a higgad külsőnek. Pászer talán még nálam is szenvedélyesebb. Ha elmerte volna mondani, elmondta. Öm, ne higgye, hogy a levegőbe beszélt. Megriasztott azzal, amit mondott. Ö, figyeljen, Pásszer csak egyszer tud szeretni. Olyan ember, aki őrültel szerelmes lesz, és egy életen át kitart az őrültsége mellett. Ezt egy nő nehezen értheti meg, mert a nőknek időre van szükségük, mielőtt elköteleznék magukat. Pásszer szerelme nem szalmaláng, inkább tomboló tűzvész. Az érzései nem fognak kihunni. Talán ügyetlenül fejezi ki magát, túl félénk, vagy elsieti a dolgot, de végletesen őszinte. Sosem fölörtölt senkivel, semmilyen kaland nem érdekelte. Csak egyetlen nagy szerelemre képes. És ha téved, A végső ki ki fog tartani az eszménye mellett. Ne remélje, hogy alábadja de maga ugye megérti a félelmeimet. A szerelemben semmit sem érnek az észérvek. Bárhogy dönt is. Kívánom, hogy legyen boldog. Suti teljesen megértette a barátját. Noferet sugárzóan szép volt. A pálmafa tövében ült. Egy ideje már nem evett. Fejét a felhúzott térdére hajtotta, mintha gyászolna. Már azt sem tudta, hogy nappal van-e vagy éjszaka. Mintha élettelen kőszikla lett volna. Már a gyerekek sem incselkedtek vele. Pászer, én vagyok a Suti. A bíró meg sem moccant. Biztos vagy benne, hogy nem szeret. Álapította meg Suti, és hátát a pálma törzsének vetve odaült a barátja mellé. Hát én is tudom, hogy nem lesz más nő az életedben. Nem is próbállak vigasztalni, és hiába is mondanám, hogy átérzem a boldogtalanságod, de. de gondolja a küldetésedre! Pászter nem válaszolt. Nem hagyhatjuk, hogy Aser győzzön. Ha lemondunk arról, hogy küzdjünk ellene, a túlvilági bíróság második halára ítél minket, mert semmivel sem igazolhatjuk a gyávaságunkat. A bíró továbbra sem mozdult. Hát, na, hogy gondolod, hagy csak éhen, miközben utána kesereksz. Na, majd én egyedül veszem fel a harcot Asherrel. Passer végre felemelte a fejét, és szútira nézett. El fog taposni téged. Mindenkinek megvan a baja. Te azt nem tudod elviselni, hogy Noferet közömbös irántad, én pedig azt, hogy mindig azzal a gyilkossal álmodom. Rendben van. Segítek neked. Pászer megpróbált fölállni, de szédült. Szutinak kellett támogatnia. Bocsáss meg, de gyakran mondtad, hogy ne szaporítsam a szót feleslegesen. Na, most az a fontos, hogy egyél végre valamit. A két barát felszállt a kompra, amely zsúfolásig telt, mint mindig. Pászer evett egy kis kenyeret és hagymát a hűs szélben. Nézd a Nélust, mondta neki Szuti. Maga a nemes erő. A Nílus mellett semmik vagyunk. A bíró a tiszta vízre merett. Mire gondolsz, Pászer? Mintha nem tudnád. Ejj! Hogyan lehetsz biztos abban, hogy Noferet nem szeret? Beszéltem vele, és minden hiába szúti. Á, lehet, hogy a vízbe elnézőek az Istenek, de mégis csak vízbe fulltak. Te pedig megígérted, hogy vádat emelünk Asher ellen. Ha te nem lennél, feladnám. Mert már nem vagy önmagad. Ellenkezőleg, már csak önmagam vagyok. Magányra vagyok itt élve, a legborzasztóbb magányra. Majd elfelejted. Ezt te nem érted. Az időnél nincs jobb orvosság. Az idő sem segít. Amint a komp partot ért, az ajos tömeg kiszállt, maga előtt hajtva a szamarakat, birkákat és ökröket. A két jóbarát hátra maradt, majd elmentek a tébai főbíró irodájába. A postaszolgálaton semmilyen üzenet nem várt a pászert. Menjük vissza Memphisbe, javasolta Suti. Sietsz? Alig várom, hogy viszont lássam Aschert. Különben elmondanád, hogy mire jutottál a nyomozásban? Pászert beszámolt nyomozás a részleteiről. Szuti figyelmesen hallgatta. Kit követett téged? Fogalmam sincs róla. Vajon a rendőrfőnök utasítására tette? Miért ne? Mielőtt elutaznánk, keressük fel Kánit. Pászer rábólintott a javaslatra, de látszott, hogy közönyösen hagyja a dolog. Már teljesen elszakadt a valóságtól. Mióta Noferet visszautasította, már nem volt önmaga. Káni már nem egyedül dolgozott a kertjében, és a serény munkát újabban többemelős öntöző berendezés is segítette. Maga a kertész a gyógynövényeket gondozta, komótosan lépegetve cipelte széles vállán a rudat, amelynek két végén egy-egy nehéz, vizes korsó himbálózott. Senki másnak nem engedte meg, hogy kedvenc növényeit öntözze. Pászer bemutatta neki szutit. Káni fürkészve nézte a fiatalembert. A barátja? Igen, nyugodtan beszélhet előtte. Jó. Folytattam a keresést. Módszeresen igyekeztem a veterán nyomára bukkanni. Sorra vettem az asztalosokat, az ácsokat, a vízhordókat, a mosó embereket, a földműveseket. Egyetlen mesterséget sem hagytam ki. Egyetlen nyomra bukkantam csak. Az emberünk néhány napig szekérjavítóként dolgozott, majd eltűnt. Hát ez nem is kevés, hiszen akkor életben van, állapította meg Szuti. Reméljük. Ö, lehet, hogy azóta őt is megölték? Minden esetre eltűnt. Kérem, keresse tovább. Az ötödik veterán még mindig él. Van-e édesebb a tébai estéknél, amikor az északi széltől hűs lugasokban nézik az emberek a naplementét egy korsó friss sör mellett? A fáradtság enyhül, a lélek megnyugszik, a csend istennőjének szépsége beragyogja a vöröslő nyugati égboltot, és ibiszek szálnak az alkonyi város felett. Noferet holnap Visszautazom Memphisbe. Várja a munka. Suti szemtanúja volt egy gaztetnek. Nem szeretnék erről többet mondani, nehogy bajba keverjem. Olyan veszélyes ügy? Kapcsolatban van a hadsereggel. Vigyázzon magára, pászer. Csak nem aggódik miattam. Ne legyen ilyen keserű. Annyira szeretném, hogy boldog legyen. Ez egyedül magától függ. Maga annyira kizárólagosságra törekszik. Jöjjön velem! Lehetetlen. Bennem nem ég az a tűz, ami magában. Fogadja el, hogy én más vagyok, hogy nem szabad siettetnie. Ne, milyen egyszerű. Én szeretem, de maga nem szeret engem. Nem, ez nem ilyen egyszerű. Az éjszakára nem hirtelen következik a nappal. Az egyik évszak nem hirtelen fordul át a másikba. Akkor remélhetek? Hazudnék, ha most elkötelezném magam. Látja, olyan türelmetlen, olyan hevesek az érzelmei. Nem kívánhatja, hogy ugyanilyen tűz égjen bennem. Nem kell magyarázkodnia. Ha magam sem látok tisztán magamban, hogyan ígérhetnék bizonyosat? Ha most elmegyek, Többé nem látjuk egymást. Pászer lassan távolodott, remélve, hogy Noferet nem hagyja így elmenni. De a lány szótlanul nézett utána. Jarrot írnok igyekezett elkerülni, hogy hibázzon, ezért nem vállalt semmiféle felelősséget. A körzet nyugodt volt, nem történt egyetlen komolyabb büntet sem. Pászer elvégezte az apróbb tennivalókat, aztán elment a rendőrfőnökhöz, aki hívatta. Nent Moszea a szokásosnál nyájasabban fogadta. – Kedves bíróm! Örülök, hogy láthatom. Megint úton volt? Halaszthatatlan ügyek miatt voltam távol. – Ó, a maga körzete az egyik legnyugodtabb körzet a városban! – Igyekezete már is meghozta a gyümölcsét. Tisztelik és félik. Tudják, hogy nem alkúszik, ha a törvényekről van szó. Nem akarom megsérteni, de fáradnak látszik. Nincs jelentősége. Persze, persze. Miért hivatott? Hát egy kényes és igen sajnálatos dolog miatt. A Maktár ügyében pontosan az szerint a terv szerint jártam el, amelyet maga javasolt. Emlékszik, ugye, kételkedtem abban, hogy beválik. Köztünk szólván igazam volt. Talán elszökött az intéző? Ő nem, nem, semmi kivetni valót nem tett. Nem is volt ott, amikor az eset történt. Milyen eset? Az a folyamán a magtár készletének a felét ellopták. Tréfál? Sajnos nem, ez a szomorú valóság. De hát az emberei ott voltak? E, igenis, és nem is. A magtár közelében kitört valami csepepatték, kénytelenek voltak oda menni. E, Kiróhatná ezt fel nekik. Amikor visszatértek az őrhelyre, látták, hogy a magtárat kirabolták. Most tehát, meglepő módon, a magtárban pont annyi gabonát tárolnak, amennyi az ellenőr jelentésében áll. A tettesek? Hm, semmilyen használható nyom nincs. Tanúk sincsenek? Hát az utcákon senki sem járt, és a tolvajok ügyesen kitervelték a dolgot. Nem lesz könnyű megtalálni őket. Feltételezem, hogy a legjobb emberei foglalkoznak az ügygel. Persze, számíthat rám. Köztünk szóval ment Mosze, mit gondol rólam? – Nos, úgy tartom, hogy olyan bíró, aki tudatában van a kötelességeinek. – Talán egy kevés eszem is van? – De kedves pászer, alábecsüli magát. Ha valóban így gondolja, akkor azt is tudja, hogy egy szót sem hiszek a meséjéből. Szilkisz asszonyon ismét úrrá lett a szorongás, ezért felkeresett egy álomfejtőt. A lelki bajok ismerője egy fekete falu sötét szobában fogadta. Szilkisz hetente egyszer járt hozzá, lefeküdt egy gyékényre, elmesélte rémálmait, és kikérte a tanácsát. Az álomfejtő szír létére már évek óta Memphisben élt. Egy halom mágikus irata volt, azzal szédítette a nemes és nagypolgári hölgyeket. Borsos tiszteletdíjat szabott a vigaszért, amelyet a szegény tétova teremtéseknek nyújtott. A kezelés ideje nem volt megszabva, hiszen az ember mindig álmodik. Márpedig csak is az álomfejtő tudta megmondani, hogy mit jelentenek az álomban látott képek és jelenések. Óvatos ember volt, többnyire elutasította a szeretetéhes betegek közeledését, csak egy-egy kívánatos özvegyasszonynak engedett. Szilkisz a körmét rákta. Veszekedtek a férjével? A gyerekek miatt? Mit követtek el? Hazudtak. Ez csak nem olyan nagy baj, de a férjem ilyenkor rögtön ideges lesz. Én próbálom védeni a gyerekeket, és akkor ő elkezd kiabálni. Kezet nem emel magára? Néha, de nem hagyom magam. A férje elégedett az ön mostani külsejével? Igen, a tenyeremből eszik. Hát néha mindent megtesz, amit csak akarok. Persze csak ha nem üzletről van szó, abban nem szólhatok bele. Érdekli az üzlet? Nem, egyáltalán nem. Gazdagok vagyunk, ez a lényeg. És mit tett a legutóbbi vitájuk után? Amit mindig bezárkóztam a szobámba, és üvöltöttem. Aztán elaludtam. Álmodott? Amit mindig. Először ködöt láttam felszállni a folyóról. Valami bizonyára egy hajó megpróbált áthatolni rajta. Aztán a nap szétoszlatta a ködöt. Az a valami egy... Hatalmas fallosz volt, és csak nyomult, nyomult előre. Elfordultam, be akartam menekülni egy nírusparti házba, de az nem ház volt, hanem egy női öl, amely vonzott és ugyanakkor rémisztett. Vigyázzon! A fallosz rablást jelent. És az öl nyomorúságot. Szilkisz asszony magából kikelve rohant a férje raktárába. Beltrán éppen két emberrel tárgyalt. Ne haragudj, hogy zavarlak, drágám, de vigyáznod kell, meg fognak lopni, és tönkre megyünk. Későn szólsz. Ezek az urak épp azt magyarázzák, hogy egyetlen szabad hajó sincs, amely a papiruszt a Deltából Memphisbe szállíthatná. A raktárunk üresen marad.